Allah itu ashabi dan olehnya gant. Allah rahmat Allah. Ia makna al. Tali ke 10. Nama Menamakan doa tersebut. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menyembah segala sesuatu selain Allah. Itu dikatakan mereka itu ibadatan lil mad'um. Beribadah kepada mad'umnya. Itu disebutkan di dalam ayat ke-6 surat Al-Ahmaq. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa kanu bi ibadatihim kafirin Kanu Dhamir Dalam kanu Itu kembali kepada Al-Mad'um Yang diseru Bi ibadatihim Dhamirha Pada kalimat ini Itu kembali kepada Da'in Orang-orang yang berdoa Orang-orang yang berdoa Ini menunjukkan bahwa Doa yang mereka panjatkan Baik itu di masjid, di kuburan para habaib, Para wali Atau di kuburan siapa saja Di tempat-tempat yang lainnya Yang ditujukan kepada segala sesuatu selain Allah Yang mereka panggil segala sesuatu selain Allah Itu adalah ibah, ibadah Nah Adanya jadi yang dimaksud dengan bab ini, yaitu <coughs> dikatakan syirik adalah doa-doa, seruan-seruan, panggilan-panggilan yang di situ tampak istiqarnya seorang yang berdoa kepada mada'unya, kemudian adanya sikap Ta'zim ya kepada mada'unya. Malahan dijawabhi, wa kafan min ikabhi. Ini doa yang kalau ini diserahkan kepada sesuatu selain Allah, itu adalah syirik syirik akbar dalam ayat ini juga di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahawa doa adalah ib ibadah wakala rabbukum mudu'oni yastajib lakum innal ladhina yistakbiruna ama ibadati sayadukuluna jahannama dahili kala salisah salisah acara ta tadi sistaqmir tutilkan da'wah ibadatan lil madu arramiya ka'ashara kafarul madu bitilka ibadah pengingkaran madu terhadap doa terhadap ibadah tersebut wa kanu bi ibadatihin kafirin wa kanu bi ibadatihin kafirin al-15 yan anna hadhihi hiya sababu kaunihi aballan nas anna hadhihi hiya sababu kaunihi annahu za an sababu wa nas yang pertama apa nah, itu, itu, itu, itu, itu. ya min dunillahi man la yastajib ya min dunillahi man la yastajib wa man adalla mimman min dunillahi man la yastajiblah itu untuk di renahkannya makhluk mahuk yang mereka mereka Anggap apa namanya yang, yang mereka seru Selain Allah Diletakkan dia Bimanjilatil aqin Takkan-akan mereka itu Yang diseru oleh orang-orang musyrikin itu Sosok yang mampu Berbuat, berakal Allah nyatakan Dalam bentuk perendahan Siapa yang lebih sesat Dibandingkan jawabannya tidak ada yang lebih sesat daripada mereka iaitu orang-orang yang menyuruh selain Allah makhluk-makhluk yang tidak bisa mengabulkan memberikan jawaban untuk mereka ilah yaumil kiamah kemudian yang kedua sebab yang kedua an-nal ghafil an du'a'in yang kedua an-nal yang diseru oleh mereka ghafil an dua'ihim wahum an dua'ihim ghafilun sementara artinya maksud-maksud yang mereka seru itu ghafil terhadap doa orang-orang yang menyeru mereka orang-orang yang memanggil memanggil-manggil mereka ingat ghafil di sini bukan artinya apa bukan lupa bukan lu lupa Sengaja ditinggalkan, sengaja tidak diperdulikan Kalau mereka orang yang baik Orang yang soleh Mereka sedang sibuk menikmati nah, Nikmatnya Hembusan angin angin surga Kalau mereka orang yang jahat Yang selain itu, maka dia sedang merasakan Siksa, fik mana dia mau mengabulkan nah, Yang ketiga Nah Anahu, ia ini Mad'u, kafir An ibadahnya. An, an mereka kafir dengan ibadah yang ada. Mereka mengingkari doa orang-orang atau ibadah orang-orang yang menyeru, menyeru mereka. Ini diantara sebab-sebab mereka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla minman ini adalah orang-orang yang paling sesat jalannya. Status asara. Tafsir ayat kelima amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahun ma allah pertanyaannya maksudnya apa? Ini mengingkari. Difaham ingkari. Tidak ada lagi yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang terjepit, terdesak. Ketika dia dalam keadaan menyusah, terjepit, terdesak itu menyeru, memanggil Allah. Naam. Berdoa kepada Allah dan Minta untuk dilepaskan dari semua kejelekan yang menimpanya. Tidak ada ilah-ilaah yang selain, selain Allah yang bisa berbuat demikian. Mereka kalau dianggap pun ilah adalah ilah-ilaah yang batil batal, ilah, ilah yang lemah. Tidak yang untuk dijadikan, tidak jangan, tidak layak untuk dijadikan ilah. Ini diakui oleh orang-orang yang musyrik di zaman itu. Nah, bagaimana matuannya? Setiap kali mereka dalam keadaan terjepit. Setiap kali mereka dalam keadaan bencana terdesak. Mereka datang kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mengikhlaskan seluruh doa tersebut. Ibadah tersebut kepada kepada Allah. Tidak mereka sanggil lagi. Mereka tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka selain selain Allah. Lupa dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Tapi ketika mereka lapang. Kembali mereka menghidup melakukan kesyirikan menyerahkan nadarnya kemudian apa namanya, sembelihannya kepada berhala-berhala atau sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah nah sahabat acara al-amru ajid perkara yang sangat aneh wahua yaitu iqraru abadatil awsan pengakuan para penyembah berhala tidak ada yang mengabulkan Menjawab doa orang-orang yang terdesak kecuali, kecuali Allah. Seperti ini Yang bermakna dalam surat Luqman: "Wahai Rasulullah, apabila mereka, ada yang, mereka, adil, mereka melakukan kesyirikan, kesyirikan, kembali berbuat dosa, mereka akan berdoa kepada Allah untuk memaafkan mereka. Apabila mereka berbuat dosa, maka mereka akan berdoa kepada mereka. Apabila mereka berbuat dosa, mereka akan berdoa mereka. Apabila mereka berbuat dosa, berbuat dosa, walil ajli hadza yad'unahu fi shada'ib lahuddin oleh karena itulah mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit terdesak di lautan di darat dalam keadaan mengikhlaskan semua agama ibadah amalan ketaatan doa itu murni mereka serahkan kepada Allah murni mereka serahkan kepada, kepada artinya betul-betul mereka berdoa kepada Allah tidak mereka panggil habib-habibnya mereka tidak memanggil sesembahan-sesembahannya laa yang lain tidak disebut-sebut oleh mereka tapi ketika sudah selamat mereka kembali berbuat syirik ini salah satu di antara perbedaan kesyirikan umat di zaman itu ketika turun Al-Qur'an di tengah-tengah mereka dan sebelumnya dibandingkan ini, ini apa namanya dengan atau dengan kesyirikan yang terjadi di pada umat yang datang belakangan ini Apalagi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sampai sekarang kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia di zaman ini lebih buruk dan lebih jelek daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang Al-Quran ini bicara tentang mereka. Nah, nah beliau dalam Kasuh Subhad menyebutkan dua bentuk perbedaan yang menunjukkan buruknya Kesirikan di zaman ini Dibandingkan di zaman yang terdahulu Ada yang ingat Dua perbedaan yang disebutkan oleh beliau Yang menunjukkan Kesirikan dilakukan oleh umat ini Di zaman ini Di zaman beliau sampai sekarang Lebih buruk dibandingkan Kesirikan yang dilakukan oleh umat Umat terdahulu Nah, yang pertama, yang pertama ada ingat? Imam berakut nih, ni mendarakut nih, berakut nih, tidur dalam dalam majlis tidur. Air, semoga. Nah, baik. Laba, asalatul. Nah, ada ingat? Uh -uh. Dalam rububiyah juga. Nah, ya yes, satu. Tapi itu sebetulnya enggak disubhikan oleh siapa? Huh? Ah, yang. Nah, yang ketiga. Ada yang tambahan tak? Itu yang dua. Nah. Musyrikan umat di zaman dahulu Mereka jatuh dalam syirikan Hanya dalam hal Uluhiyah Dalam hal uluhiyah Hampir jarang tidak ada dia Didapatkan mereka syirik Dalam hal rububiyah Allah Mereka meyakini Allah maha pencipta Mereka meyakini Allah maha Pemberi rezeki Mereka meyakini Allah maha... nah, Yang mengatur Melihara alam semesta Disebutkan di dalam Al-Quran Wala in sa'althum man khalaqa samawati wal ardh. Amman yamliku as-sam'a wal basar? Itu ditanyakan oleh Allah, siapa yang menguasai langit-langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Mereka jawab pasti mereka akan mengatakan Allah. Iman mereka ke penentang rububiyah, rububiyah Allah. Allah adalah penguasa pencipta jagat, jagat semesta ini. Penguasa, pemelihara. Makanya ini dalam hal apa namanya? Ditunjukkan oleh Allah kelemahan-kelemahan sembahan-sembahan segala ini, segala sesembahan Allah itu dalam hal rububiyah di dalam dua surat dua ayat tersebut dalam surat Saba itu. La yamliku na mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak sama sekali mampu, menjadi tidak menguasai sama sekali. Dalam hal rububiyah mereka sama sekali tidak punya bahkan disebutkan lagi berikutnya tingkatan yang berikutnya yakni ikut serta dalam memelihara, mencipta, mengatur alam semesta ini juga tidak dan sur. Nah, dalam hal rububiyah. Nah, umat sekarang kaum musyrikin yang terjadi di zaman, di zaman kita tidak hanya dalam alhuluhiyah. Dalam rububiyah pun mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menganggap bahwa di alam ini ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah yang mengatur alam semesta memberi rezeki menyehatkan bukan hanya sebatas syirik asgar ya. kalau yang nanti akan lihat, syirik asgar misalnya dia masih tahu ini sebab Allah ya apa namanya sebabnya apa namanya Allah yang mengobati menyembuhkan tapi dia masih bertumpu kepada sebab ini syirik asgar tapi betul-betul dia menganggap bahwa inilah ya mereka yang pasang jimat ya nah <tuh> itu termasuk di di antara mereka. Nah, yang kedua, kalau umat tauhid berlakukan kufkan kesyirikan itu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang. Dalam keadaan longgar. Tapi dalam keadaan sulit seperti disebutkan tadi di sini, fisyadaiid <tuh> mukhlisin lahuddin. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertutup mereka dalam bahaya mereka berdoa kepada Allah. Itu tadi yang pertama tu jawab. Kalau yang pertama tadi itu bukan dari syekh. Yang dari syekh, Al-Khususan menyebutkan kalau dahulu orang-orang yang Berbuat syirik itu, mereka menyeru orang-orang yang soleh. Kalau nah, dahulu orang-orang yang musyrikin itu, dia melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang soleh, yang dianggap berjasa. Nah, tapi orang-orang sekarang, orang yang jahat, fajir, menghina Al-Quran, mencaci syariat Islam. Nah, menghinakan Allah dan Rasulnya itu jadi, jadi sesembahan. Jadi sesembahan. Mereka datangi, minta berkahnya, datangi kuburannya, seperti yang dikatakan oleh beliau, Rasulullah, Ahmad Al-Badawi, yang itu tidak punya, tidak pernah terkenal dalam sejarah sebetulnya tapi mendadak terkenal karena dia buat sesuatu yang aneh. Balas masjid jamie. Masuk masjid jamie, bukan masjid seperti kita loh, masjid pondok kecil ini. Masjid jamie, macam-macam mungkin Surabaya, masjid jamie yang itu orang seluruh umat datang ke sana. Dia buang air kecil di sana. Mendadak terkenal, jumatan lagi. Itu jadi terkena. Tidak pernah tahu solat, ya? Tidak pernah dikenal sebagai apa tapi tahu-tahu nah, datang akhirnya ketika matinya itu jadi jadi sesembahan orang-orang musir kebanyakan orang-orang ini -orang kalangan musyrikinnya wala ta min al-asharah himayatul sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid wa ta'addubum allah perlindungan musthofa sallallahu alaihi wasallam Hima Tauhid Kerana Tauhid Hima itu tanah larangan Pagar-pagar yang membatasi Yang tidak boleh dilanggar Orang dari luar Atau yang dari dalam keluar itu namanya Hima Orang yang dijaga Setiap raja itu punya Punya Hima Tanah larangan yang tidak boleh disentuhi Dekati oleh siapapun Nah Rasulullah SAW melindungi Menjaga Hima Tauhid ini wa ta'dduk ma Allah ya, dan beradab bersama Allah. Yani ini himma tauhid yang dijaga oleh Rasulullah, tuntunan beliau sallallahu kepada para sahabat innama innahu laisa sagatu bi innama isagatu billah. Dididik kita para sahabat, khususnya kita dididik untuk beradab kepada kepada Allah walaupun beliau mampu. Walaupun beliau mampu untuk melakukannya. Karena beliau kenal diberi wahyu oleh Allah tentang orang-orang munafikin tersebut. Diberitahukan kepada Udaifah Ibn Ulyaman. Ditunjukkan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Bahkan nama-nama mereka. Disebutkan oleh Rasulullah kepada Udaifah. Nah Kalau misalnya beliau dimintai seperti itu. Istiqasa kepada beliau dalam hal yang beliau mampu. Boleh. Tidak ada larangan. Dan itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Ibadah. Tapi beliau tuntun. Beliau ajarkan kepada para sahabat. Kepada kita. Untuk beradab. Bersama Allah. Punya tata keramah. Hal-hal yang tidak layak untuk di, apa namanya, disandingkan ataupun ditujukan kepada Allah, jangan ditujukan kepada Allah. Santai, perumpamaan-perumpamaan, ucapan-ucapan, sikap, ya, itu tidaklah, tidak layak. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik, kita ke bab berikutnya. Bab kalaulah Taala. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون